Кішки Кішка – прутка хижа тварина, яка має чудово розвинуті органи чуття. Це одна з найпопулярніших домашніх тварин. Родину кошачих часто ділять на дві основні групи, виходячи переважно з розмірів тварин. До першої групи належать великі кішки, такі як тигри, леви та леопарди. Друга об'єднує риси а також невеликих диких та домашніх кішок. Усього існує близько 37 видів кішок. Походження кішки Припускають, що домашня кішка походить від невеликої дикої кішки, яка водиться в Африці. До 2000 року до нашої ери вона була приручена древніми єгиптянами, яким допомагала хороняти комори із зерном від мишей та пацюків. Нині на світі існує безліч порід кішок, від довгошерстих персидських та ангорських до безхвостих менксів та сіамських кішок. Кошача вдача. Домашні кішки багато в чому нагадують своїх диких родичів. Вони вправні мисливці, вправні і метки, з тонким слухом і чудовим зором. Вони також вправно лазять і стривають. Кіхті у кішок загнуті, щелепи сильні, зуби гострі, а вуса надзвичайно чутливі і реагують на доторк. Кішки за природою дуже допитливі. Завдяки гнучкому хребту вони можуть набувати найскладніших поз. Поведінка кішок Щонайменше годину на день кішки присвячують своєму туалетові вилизуючи хутро шерихатим, як тертка язиком. До речі, ця процедура допомагає їм охолоджувати тіло в жарку погоду. Кішки сплять у середньому вдвічі більше за інших ссавців. проводячи дві чверті доби у вісні. Звичайно, котячий сон короткий і переривається періодами бадьорості. Тактика полювання Хоч більшості домашніх кішок не доводиться самостійно добувати поживу, в них закладено інстинктивне правило висиджувати і переслідувати здобич. Завдяки гострому нюхові кішки легко вловлюють її запах. На своїх лапах з м'якими подушечками кішка може підкрастися до здобичі, на відстань стрибка, потім вона захоплює жертву кігтями і перекушує їй шею. Ілюстрації. Мисливець у домі Домашні кішки, як от цей смугастий кіт на малюнку, успадкували мисливські навички своїх диких родичів. Перш ніж поласувати здобиччю, кішки люблять погратися з нею. Полюють вони переважно ночами, ловлячи мишей, невеликих птахів та комах. Вуса кішки – видозмінені волосини – біля основи яких розміщені нервові закінчення, а тому вони надчутливі до доторків. Кігті кішки Коли кішки не використовують кігті, вони їх втягують, щоб не притуплювалися. Кожен кіготь з'єднаний з кісткою пальця. Втягується він за допомогою зв'язок, керованих м'язами. Великі чутливі вуха вловлюють звуки, недоступні людському слухові. Зіниці розширюються, щоб впустити максимальну кількість світла. Сітківка на дні ока посилює світло. Персидських кішок потрібно регулярно розчісувати, інакше шерсть у них зіб'ється. Родоначальник свінксів з'явився на світ у 1960-х, без волосяного покриву. Менкси Знамениті безхвості кішки з британського острова Мен. У британської блакитної кішки очі кольору міді, а характер спокійний і лагідний. Корнуельський рекс носить хвилясту шубку і має великі відкриті вуха. Сіамські кішки довго були однією з найпопулярніших порід у світі.